Session G, tillbaka avsnitt 7. Vi börjar såklart som vanligt med att vi analyserar de två matcherna som har varit sen senaste vi snackas vid. Växjö borta, förlust 1-2 och yoghurtsegern i lördags 5-3. Jag eh, känner att växjö Ska man egentligen, ja, det var väl en, jag tycker, de börjar väl rätt så bra rögle, men en väldigt slätstruken match annars, ja, en sån match brukar komma ibland, och de har gått bra de två första matcherna eller tre matcherna så här, men det var väl ganska väntat, tyckte jag, jag hade lite på känn. Även, alltså. om jag så, även om jag sa i, i avsnittet att de skulle vinna. Ja, men förluster kommer att komma. Liksom. Ja. Man går inte obesigrad genom hela det Jo, Det är oacceptabelt. Man förluster. Det köper jag inte. <laughs> <laughs> Nej. Alltså jag, jag, jag måste ju säga att jag, jag tror ju inte att det här var att vara glad. När äh, Växjö vann nästan varje närkamp. Jobbade hårdare än Rögle. Allting som är signum för Rögle misslyckades. Visst, man får lov att vara dåliga dagar, men då får man i alla fall jobba hårdare. Jag, jag, jag måste säga att jag blev lite besviken på, på insatsen. De, det måste sitta i huvudet att de trodde de var lite bättre än de var. Men så kan man säga att de tog igen de rågiga sig mot Djurgården. Det, det känner man igen. Röglas. Absolut. Det, det jag tänkte på som fortfarande har färskt i minnet på växjö -matchen. Det är ju Sjögren. Var tre frilägen och bomma allihopa. Ja, han är ingen stor kan vi säga. <laughs> Det bevisar han i alla fall. <laughs> <laughs> ja, växjö den klar vi rätt så snabbt. Ska vi hoppa över på jordgårdsmatchen? Ja, en sak jag undrar jag. Vad Alltså, Tembelin jag... Det står ett eller trögla anfaller och så, jag tyckte det förstod ut som man fick en slashing men fick han tydligen inte. Man åker i alla fall ut och är skadad och i samma sekvens så vänder dem om och trycker in två 1 -boken. Ja, Så det är, är, det är en väldigt ödes sekunder på Alltihopa, men vi vet ja. inte vad som fattar av honom. Nej jag har inte fått klarhet i det heller men jag kan tänka mig, det är bara en spekulation. Eh, någonting med något ligament i något knä kanske. Någon sorts fridning känns det kanske som om att fast han fick slag vi vid handskarna jag tror du inte det någonting med det att göra. Det är mycket möjligt. Ja, det... jag, jag uppfattar det så det är så att Albert verkar också förgrymmad liksom. Jag tycker, jag tycker absolut att det är ett, utan att ha sett situationen igen och liksom så jag hittat något tycker att det är ett brutalt överfall som borde rendera att 20 människors avstängning jag vet inte på vem, men någon hade de säkert kunnat hitta. Ja, så är det nog. Ja, han blev i alla fall borta här fram till uppehållet i november. Eh, tråkigt. Eh, jo, en annan grej där i den matchen. Olli Pallola kommer tillbaka. Och eh, jag var rätt övertygad om att han skulle gå in i den kedjan han har varit innan. Som har fungerat hur bra som helst. Succeskedjan från första Matchen med Everberg-Tembellini. Men det tyckte inte arbotarna. Tövligen. De ville att han skulle spela tredje-linen. Och det, för mig är det, det är helt obegripligt. Ja, jag tycker att det är väldigt konstigt. En fungerande kedja som helt plötsligt så splittrar man. Man splittrar nästan alla kedjor förutom Mattson-kedjan. För helt plötsligt är Högglander uppe i första femman. Alltså en, det är märkligt att flytta dem ner Sare till, till Tembelin i femman där. Ja. Nu bevisar de ju sig sen mot jordgården att de kan producera dem också. Men då hade de ju sjöast till sin hjälp. Vad är Pallola? Jag liksom fattar inte det riktigt. Men är ni kloka på det? Ja, jag, jag tror faktiskt inte att tjejerna är riktigt satt. De håller fortfarande på att hitta kemi och liknande så det kommer nog ändras lite från och till här. Det får vi nog förvänta oss. För vi, resultaten har gått vägen, men arbetsprestationen och spelet har ju egentligen varit ja, som jag, som jag kallar det, det som är topplag tråkigt att se på fungerar inte så bra men de vinner matcherna. Och det tror ni, jag tror inte de är riktigt nöjda helt enkelt. Och det ska man inte heller vara här för 5-5-spelet är, är inte bra. Det, det är inte dåligt men det är absolut inte bra. Däremot är powerplayet av högsta kvalitet. Ja, det är bra. 37,5% procent har Rögle i PP. Så att det 4 är... mot 4 de är också rätt så bra ju. Om man nu ska snacka lite om det så kommer en osäkt in på från där de gör två mål i 4 mot fyra. Ja, men de har så skickliga spelare så får de utrymme så, så smäller det direkt. Och... Alltså, Liam Bristets eh, driver in på, på kassen och släpper bak frukken till svar. Alltså... Alltså jag blev och snarare än så att jag vrålade rakt ut. Så jag är så jäkla snyggt. Det är, så, ja, det är så, så snyggt det är det. Ah, så osjälvist. Jag älskar det. Det hade aldrig du ju släppt än. Då hade du gått rakt på mål oh, Ja, alltså jag hade aldrig kommit in på målet överhuvudtaget. Men... <laughs> det är ju det stora problemet. Nej, ja, det är klart du hade det. Jag hade jag kommit in på mål, var på och så hade jag åkt rakt igenom Sarien sen. Så att, nej, nej, det är jätte... Alltså, det är världsklass på den. Alltså bara i den farten, i den situationen, och bara liksom ha sinnet och släppa bak och ge en sån lucka. Nej, alltså jag eller en Det är grymt, grymt fint. Ja, absolut. Ja, vi fick ju ett målvaktsbyte mot Djurgården. Jo Gustafsson kom kommer in och är hur som helst du. Ja, men ut bra med puckar här gången också. <laughs> ja, ja ass... men ja, jag är sagt på att han kommer att växa och bli bättre och bättre ju mer säsongen. Eh, ja, ju mer säsongen kommer, liksom han få hjälpa med allvarsträningen så har varit lite Alltså, det är en jätteduktig målvakt och det kommer han bevisa. Jag, jag, tror, jag tror att Röhle kommer att ha två kanonmölvakter hela den här säsongen. Jag tror det var bra också för att Gustafsson har gjort sin debut och liksom kommit in och liksom har fått, fått, klarat av den biten. Ja. ja. Alltså det finns ingenting att klaga för. Det enda som, om vi ska klaga på någonting så är det fortfarande men den, den är ju alla inne på. Det är ju backsidan. Bondesson skickat till Kristianstad. Lär väl inte kunna se så mycket mer gissar på om man kommer tillbaka. Craig Shearer man sitter på bänken ja det är net vad jag tycker om den här situationen men samtidigt många hackar på Samuelsson tycker han gjorde en fantastisk bra match mot Djurgården stabil säker. alltså alla backar alltså, jag kan inte alltså vi lyckas är väl lite svag i mellan men alltså, han så också... jag tycker han växer hela tiden Ja, nu ska vi säga någonting så jag brukar alltid bromma Brad Ferguson att liksom tycker att han gjorde på jobb och det var väl inte bra mot, uh, mot Växjö, det kan jag inte säga. Sen fick han en utvisning om att Djurgården. Det var en av de mest petigaste utvisningarna jag sett i mitt liv. Liksom, att man kallar en slashing när han jag tror att han rör han på benskyddet i bästa fall om så att han rör på klubban. Jag förstår att han blev förvånad när han åkte ut. <här> ja, det var mer än du som var förvånad över domsluten förstår jag. Robert som var helt för grymma. Han sa att de fick så mycket utvisningar. Och julbollen var helt skandalös att Man kan inte vinna matcher på det sätt. Han hade en utvisning. En, två minuter mer än Rögle. Exakt. Där har vi i alla fall ett bra boxplay också. Vi har ju 80 så det får man väl vara rätt nöjd med i början av säsongen här tycker jag. Ja, med tanke på att det ser ut på för säsongen så var det lite för det var inte boxplay bra. Och sen har jag ju klankat lite på Daniel sa här innan. Men jag får väl. Jag är oerhört glad att han tog åt kritiken. Han måste ju lyssna på podden, tror jag. För nu är han ju 2 plus 2 i lördags. Så att nu är han också på gång. Ja det var skönt. Ja, han. Det var ju en sekvens där han. Tappar puken i anfallszon, jobbar tillbaka och vinner och vänder. Och det är, det är när Everberg gör sitt mål, tror jag. Jag var helt lyrisk. Är liksom där. Det är inte ofta man ser så att jobbar så hårt tillbaka. Men han blev nog för grym för att han tappar puken. Så att, nej, det... Jag tyckte det ändå så rätt så stabilt ut mot Djurgården, det tycker jag faktiskt. Ja, det, var, det, var, det var bra, många stundade var ögonen uppe på en riktigt bra högsta nivå. Ja, de fick ju fast dem i anfallszon många gånger. Och, och så måste man, när vi ändå pratar om bra, och liksom vilka som höjde sig där mot Djurgården. Erik Jellinas, alltså som alltså majestätis, och speciellt när de har en, det spelar powerplay och liknande, alltså han är ju. han är inne han behöver inte ens ha pucken han är hot direkt ju. Ja, men det är ju det vi har i PP där om de ställer upp du, Vi har fyra olika alternativ på att kunna skjuta. Det är ju oerhört svårt att försvara sig i boxplay mot, äh, mot ett sånt PP när man har sa man har gelina så alltså, antingen har du Chamberlain eller Bristet eller alltså you name it, alltså det mm. Det är inte roligt att försvara sig mot dem. Det är, eller oerhört svårt att försvara sig. För du vet inte vem som kommer att skjuta. Nej, så är det ju. Och Något som inte heller så kan vara jättekul för Djurgårdsförsvaret. Att ta både Sjögren och Eberberg i samma kedja. Alltså det måste göra ont. Ja, men det gör det. Helt klart. <laughs> De spelar fysiskt, killarna. Och så har man gill som back och skjuter. Ja. <laughs> yeah. Och där kan vi ju säga att alltså, han har gjort 7 poäng. 0 plus 7. Vem saknar Cody? Ja, ja. <laughs> ja det är klart man saknar honom. Men man har börjat bra i alla fall 7 poäng på en back. Då leder vi den igen i år igen. Backl Backarnas poängliga. Ja, den utvecklingen såg man inte riktigt när han kom att han skulle bli så här bra. Så det är jättekul Absolut eh, Om vi ska stänga lite där då Jag har idag så Öppnade ju Sunny Lindström En sak i deras podd Han vill se ett byte Mellan Sheera Och Wojtek Musik i Färjestad Båda två är utanför Laget och Han tror att det skulle vara En win-win-situation eh, är det bara samma pengar Emellan ungefär så är det nog eh, Hade det varit bra för klubbarna För det är inte lätt Vem vill ta över Kiras kontrakt Om de ska ha Eller och vice versa music. Detta kan vara ett bra alternativ Och jag liksom Jag ser positivt till det Om Nu är det ju bara ett spån, En spåning av Sunny men eh, jag gillar idén Alltså jag vet, jag vet inte helt alldeles vet jag inte ens um, backen i i är. Så jag har dålig koll här på Färjestad. Jag skulle däremot kunna tänka mig ett byte. Men jag skulle vilja byta mm. med barn. Att barn får she så kan vi få Ted-Brittén. Ja, det är bytet det, hade jag velat se. Det kan du fet glömma. Kan jag ja, ta. men man kan väl få drömma lite. Men eh, han musik står ju för... Jag tror inte bara nu här på elitprospekt bara för att vi ska få ett litet hum om han. Och han spelade 50 matcher ja. i första för säsongen. Då gjorde han två mål och trettarna sist. Alltså 15 poäng. Ja, ungefär som Erik Jonsson då, ja. Och alltså så här fick han spela fyra matcher för Tjeckiens landslag. Jag vet inte i vad. Men han spelade, för, spelade fyra matcher i landslaget. Men han gjorde en hel del poäng i KL, vad jag förstått. För Staffan Kronvall har ju berömt honom och säga att han är jätteduktig. Och att han var bra i KL. Han spelade ju där 18-19 i Visak Podolsk. -pols mm. han, han fick ju 25 poäng på 57 matcher. Ja, det är rätt okej. Okay. Faktiskt. Ja, vi får se om Sanni får som han vill. Och jag, kanske. För det är nog enda alternativet för Rögle att man gör ett byte med någon annan. För det är nog oerhört svårt att få bort någon i detta läget som är sundande tider. Ja, kan, man kan ju inte tro att de ska åka till Tyskland eller Schweiz eller något annat. Alltså, det är inte marknaden. Plus att marknaden kommer att översämmas med en transatlantor som inte har en kontrakt. Vi ser hur det ser ut Ja, ja. Och vad händer när en äldre är Hur kommer Hockeyall svenskan se ut till exempel? Mm. Men så lite björklöven mot deras match mot eh, Timbro. De hade ju en fjärde femma som man alltså ja, man höll, håller håller på lite SSL klass Moska Sten vad det var jag, tror jag så alltså vår gamla gode Olle Lys. Mm. bland annat. Ja. Nej nej men äh, trade där alltså, ja det, det är kanske där det kan vara spännande. Där. Så jag är för, som sagt för dåligt insatt men Craig Shearer kan inte fortsätta sitta som sjunde eller åttonde back. Det är, han är för bra för det. Det liksom, är en sak att hanter, hanterar professionellt men nej, han förtjänar något bättre. Absolut. Så är det ju. Eh, om vi ska ta kommande matcher. Vi har ju två heta bataljer betal här. Vi har ju Oskar sam borta på torsdag. Och så har vi Örebro hemma på lördag. Vi har ju inget derby som sagt som skulle vara i på tisdagen för det är framflyttat såklart för, förhoppningsvis för mer publik. Men om vi tar Oskar Sam, jag har hävdat det hela tiden innan i poddare att de är inte så dåliga som många tror. De har ett ruggigt PP. Bra målvakt, bra boxplay Alla special teams Är bra De kommer göra det oerhört jobbigt för många De har alltså PP på 42% procent. Alltså Det är rukt bra Visst vi har spelat 3-4 matcher Det har vi gjort Men det är bra Ja, där ska vi inte bli Där ska de hålla sig på från utvisningspåret Och Oskarshamn borta är alltid en Malrömsmatch Uff Uff, oh. oh, jag fick dåliga vibbar. Alltså, och jag fick sådan känslig som två jobbiga ja. lagar Ja. Man såg ju i träning som man skulle och ska att de hade ju oerhört svårt för att hål på. Eh, vad heter han nu ska Ja, jag kan knappt hans namn här men eh, före detta Björklövens som målade. Jo kan äta det Kanata eller något sånt ja. Mm. Alltså han kommer. Eh, ja han han kommer nog ligga högt upp i målväxlegan i Oslo alltså vi summerar säsongen. Jag är rätt övertygad om. Ja, ja och så är det Örebro på lördag Sveriges ja, just nu hetaste lag med en kroat som öser in mål. Ja, alltså de säger ohört jobbiga att möta bra lag. Tuft lag. Nej, uff. Uh. Ja, statistik har vi Statistik har vi bra på dem i alla fall Men ja det, men de är också mogna för en smäll snart Så att vi får väl hoppas den kommer på lördag ja, Om vi, vi ska ta lite gissning Hur många poäng tror ni vi plockar med oss på de här två matcherna? Jag säger, ja. jag, jag säger fem poäng Det blir vinst efter övertid mot Horska ja. Och tre poäng mot Örebro Ja, där tar jag, den tar jag vilken då som helst när du säger att du säger ja jag säger fyra. Ja, vi är var två vinster då, då eller två övertidsvinster. Två övertidsvinster. Nej. Jag säger ingenting. jag ingenting eller eller vinst mot Arbro och säger, en pinne mot oss ska sam. Kan vi säga så så vi. kör vi. Ja, det blev en svettig vecka faktiskt. Uff, ja. I varje alltså många, jag är rätt övertygad om många tror att ska Sam eller många alltså kan inte experter. Men jo, de har också tippat dem långt ner, men alltså nej, det så, ja, men är jag, då... det är en sak att Oskar Sam kan komma långt ner. Men i början av serien så är alltid eh, kolla 4. Ja, de är alltid bra. Det var och den första, och... det enda förlusten vi hade på de första 10 matcherna, typ. Väl? Mm. Förlorade 1-0 hemma. Oh, efter ja. derbyt. Eh, vi hade haft derbyt-matchen eh, innan. Nej, i Det minns jag. så satt jag där och genomledde den matchen. Ja, det var ingen höjdare. Men så är det. Vi ser fram emot eh, veckans bataljer. Och... Eh, vi tackar väl för oss för denna veckan. Så eh, hörs vi en snart. Ha en eh, bra vecka. Ja, vi hoppas vi ses vi får hoppas vi ses yeah. Yeah. Ja, Absolut. Yeah.